în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este plotul Valeriu care aduce din partea emisiunii creștine de radio programul le 237 pentru toți cei care iubesc cuvântul lui Dumnezeu și care își iubesc viața lor veșnică îndeajuns de mult pentru a se apropia de cuvântul lui Dumnezeu și a-l asculta pe toate căile posibile, la fel ca și pe calea undelor de radio. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu ne aduce azi, iubiți ascultători, în fața versetului 33 de la Luca de la capitolul 20. Acest verset îl vom citi urmat de explicațiile care îl însoțesc în curând, după ce mai întâi vom citi un scurt episod din lucrarea oglinda sufletului omenesc, în care scritorul credinciosul Richard Wurmbrand prezintă o serie de gânduri destul de generare asupra sufletului, respectiv stricăciunea sufletului afară din cale, Motiv pentru care Dumnezeu a trebuit să ne facă rost de o ființă nouă trimețând pe Domnul Isus Hristos. Astăzi vorbim despre porunca pocăinței pe care a dat-o Dumnezeu și subtitlul acesta, Porunca Pocăinței, scritorul amintit ne spune următoarele. Dumnezeu s-a îndurat de sufletele noastre păcătoase și a rânduit un episcop peste ele, anume pe Domnul Isus. El ne strigă tuturor, pocăiți-vă! Lucrul acesta nu este numai un îndemn, ci o poruncă. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, scrie la Faptele Apostolilor, capitolul 17. Porunca este adresată tuturor. Numai în chip ironic vorbește Isus uneori despre oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință, căci este oare vreunul al cărui mecanism sufletesc, să fie altul decât cel pe care l-am descris, pentru eventualii ascultători care ne ascultă acum de prima dată, amintim că în lecțiunile trecute, pe o serial de vreo 5 lecțiuni, am analizat câteva aspecte ale stricăciunii mecanismului sufletesc. Autorul, în pasajul de astăzi, face referire la acele stricăciuni ale mecanismului sufletesc, care fac dovada de netăgăduit că sufletul este din care afară de păcătos și de stricat. Apoi noi România avem vorba aceea, ce naște din pisică tot ce și mănâncă. Ce este om, om este, indiferent cât ar fi de bine educat, instinctul lui, stricăcinea lui este în însăși structura lui, chiar dacă la unii oameni este mai mult la iveală, iar la alții mai puțin. Și precum am spus la început, o pocăință nu înseamnă umplerea cu pasageri noi a unei mașini vechi și stricate. Nu este vorba de primirea unei credințe noi, Isus spune lămurit, nu se poate pune vin nou în burdufuri vechi, nici un petec nou la o haină veche. Mașina, burduful, haina, sufletul, iată ce trebuie schimbat. Acestea trebuie să fie înnoite. Aceasta se vede din faptul că Domnul Isus nu dă numai credincioșilor îndemnul să se pocăiască. El da același îndemn și membrilor bisericii sale, care se mulțumesc numai cu o credință intelectuală în Evanghelie. În Apocalipsa, Domnul Isus spune, Pocăiește-te! Cine citește primele șapte scrisori adresate celor șapte biserici în Apocalipsa, va găsi acest îndemn. Iată așadar, pocăința este o poruncă pe care o dă Dumnezeu deopotrivă necredincioșilor ca și credincioșilor. Credincioșii trebuie să se pocăiască la fel ca și necredincioșii, căci credința nouă în burduful vechi se falsifică și se pierde. Pocăiește-te, spune deci îngerul Domnului Bisericii din Pergam. O prorociță din biserica din Tiatira trebuie să se pocăiască. Pocăiește-te este îndemnul și îngerului Bisericii din Laodiceea. Toate acestea se află așa cum am spus în Cartea Apocalipsa. Trebuie să ne pocăim cu toții de răutatea, de necurăția, de curvia noastră. Trebuie să ne pocăim de toată lucrarea mâinilor noastre, care nu a fost inspirată de dragoste. Trebuie să ne pocăim de închinarea la idol și de toate faptele noastre moarte din trecut. Închinarea la idol este numită în Vechiul Testament în nenumărate locuri drept curvie duhovnicească. Domnul Dumnezeu, prin prorocii săi numește Ierusalimul Curvo pentru că a păcătuit cu Dumnezei străini și spune că a curvit cu lemnul și piatra adică s-a închinat la lemn și la piatră. Iată un motiv pentru care trebuie să ne pocăim. Pocăința este cu totul altceva decât o reformă parțială constând din abandonarea fumatului și a câtorva alte obiceiuri rele. Să ne pocăim Căci împărăția cerurilor este aproape. Cerul este aproape și te cunoaște de aproape. Ești observat și cunoscut. Fii atent! Să ne pocăim, deci, dacă nu vrem să vină peste noi necaz și strântorare, iar la urmă pierzarea veșnică. Să ne pocăim și noi, cei credincioși, dacă nu vrem să piară bisericile noastre. Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Vom primi noi acest îndemn? Vom primi porunca? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, în primul rând ne dai o poruncă și noi care suntem făptura ta trebuie să o primim. Apoi ne dai și un îndemn plin de dragoste să ne pocăim. Ajută-ne, te rugăm, ca toți cei care nu te-au primit încă până acum prin Domnul Iisus Hristos, devenind o ființă nouă, să facă acum lucrul acesta, ascultând la mesajul pe care te rugăm să-l binecuvintezi cu acest duh de cercetare. Iar noi ceilalți, care din mila și harul tău l-am primit pe Domnul Isus ca dar mergem în viață tot după plăcerile noastre vechi, ale firii noastre vechi, ajută-ne să ne pocăim și noi de mersul acesta și după ce l-am primit pe Domnul Isus ca mântuitor, să-l primim și ca stăpân care să ne guverneze viața noastră. Dorim să facem lucrul acesta pentru ca în sfințenie și prin harul și puterea Duhului Sfânt să te slujim aducându-ți slavă, cinste și mărire care ți se cuvine în veci. Amin. Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine. Arul acesta ți-l cer, arul acesta ți-l arul acesta ți-l cer. Doamne, tu știi ce e bine, sluși pe ce o fac pentru cer.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 Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în fața versetului 33 de la Luca, de la capitolul 20, în care asistăm la o întrebare pusă de saduchei care venisere să-l ispitească pe Domnul Isus. Versetul sunt în felul următor. Deci la înviere nevasta căruia dintre ei va fi femeia, fiindcă toți șapte au avut-o de nevastă. Pilda, așa după cum este cunoscută, este inventată de saducheii aceștia, destul de exagerată și, putem să spunem, aproape imposibilă. Citând porunca lui Moise din Vechiul Testament, care spune Dacă moare fratele cuiva având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său, o poruncă lăsată de Dumnezeu cu o semnificație a ei adâncă, semnificație de care nu ne ocupăm acum, ei vin cu aceasta la Domnul Isus și îi spun că ar fi fost șapte frați care au murit unul după altul, lăsând fiecare nevasta celuilalt și au murit toți fără copii. La urmă de tot, spun ei, a murit și femeia. Ei prezintă așadar șapte bărbați care au avut toți aceeași nevastă au murit și a murit și femeia. Iar ei, care nu cred în înviere, vin la Domnul Isus cu întrebarea. La înviere, nevasta căreia dintre ei va fi? Fiindcă toți șapte au avut-o de nevastă. Vom afla răspunsul Domnului Iisus în versetele următoare. Deocamdată putem să medităm puțin asupra acestui verset. Vedeți, e de mai puțină însemnătate pentru mine să știu ce va fi după înviere cu alții, decât să știu că eu însumi voi fi înviat. Aceasta e de cea mai mare însemnătate. Și cum pot să ajung la înviere? Numai într-un singur fel, primind prin credință și pocăință pe Domnul Iisus ca Mântuitor, personal și domn al vieții mele. El, prin jertfa sa răzcumpărătoare, mă înviază acum din moartea păcatului, îmi dă o viață nouă și pune Duhul lui în mine. Așa după cum spune și Apostolul Pavel, dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este a lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Cristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. În cine locuiește Duhul lui Cristos, acela are felul lui Cristos de a fi. După aceasta se cunoaște cel ce are Duhului lui Cristos, căci având Duhului Cristos, trăiești, cum a trăit Hristos Cine zice că este creștin dar nu are în ființa lui în trăirea lui felul lui Hristos de a fi acela este un mincinos Cel înviat din moartea păcatului este un om ceresc aici pe pământ așa cum era mântuitorul Hristos când locuia printre noi numai cine este înviat acum din moartea păcatului, va avea parte de înviere și de răpire atunci când va veni Domnul Iisus a doua oară. ei voiau să știe ce va fi cu alții la înviere, dar ce va fi cu ei, acest lucru nu e interesa. Ce trist! Cunoști pe un om dacă este credincios sau nu, dacă este cu adevărat născut din nou sau nu, după felul cum pune întrebările cu conținut religios dacă întreabă din simplă curiozitate firească, dorind să știe ce va fi în împărăția lui Dumnezeu care va veni, dacă cercetează scripturile numai ca să afle despre evenimentele de la sfârșitul veacului, dacă îl interesează numai viața altuia, dar despre trăirea lui personală în Hristos și felul lui de a fi nu vorbește nimic, să știi sigur, acela nu este născut din nou, nu este creștin, ci e și el un om religios în felul lumii, cum erau fariseii, saducheii și cărturarii de odinioară. Ferește-te de discuții cu un astfel de om că-ți ajungi la ceartă. Poți însă să faci un lucru și anume, vorbește despre Domnul Isus ca mântuitor al păcătoșilor și mai ales spune despre felul cum l-ai primit tu ca mântuitor, dar nu te-ai aventura în discuții fără rost cu el. În versetul 34... Domnul Isus era rândul lui acum să dea un răspuns aduc ei lor care au venit cu întrebarea din versetul pe care l-am citit înainte. Domnul Isus le-a răspuns, deci, în felul acesta: Fii veacului acestuia se și se mărită. Cealaltă parte din răspunsul Domnului Isus o vom afla în versetul 35. Dar acum, haideți să medităm în scurte cuvinte pe marginea acestei spuse a Domnului Isus, anume. Fii veacurile acestuia se însoară și se mărită. Orice răspuns pe care îl dăm celor ce ne întreabă să fie din Isus, din felul lui de a fi, prin el și pentru el, căci altfel greșim amarnic și încurcăm calea adevărului mântuitor pentru cei care sunt în jurul nostru. Rămâneți în mine, spunea Domnul Isus, căci numai din mine, din ceea ce sunt eu, Puteți face lucrările vieții, ale luminii și ale veșniciei. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nimic bun, nimic adevărat, nimic viu. Noi trăim într-o lume a fariseilor, adică formalism religios, și a saducheilor, adică necredința. Întrebări vin și dintr-o parte, din partea formalismului religios, și din alta a celor necredincioși. Să nu ne grăbim să răspundem, ci mai întâi să ne cercetăm dacă suntem în Hristos, în starea în Hristos a felului de-a fi și dacă suntem sub stăpânirea și călăuzirea Duhului Său. Și după aceea să răspundem întrebătorilor. Fii veacului acesteia se însoară și se mărită. Fii veacului acestuia sunt oamenii nenăscuți din nou care nu au primit prin credință și pocăință pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, care nu s-au supus stăpânirii Domnului Iisus, care au chipul lumii prezente. Ei își trăiesc viața fără nicio restricție, făcând din cele materiale, câștig mârșav și slavă șartă, ținta vieții lor. Toate forțele lor și le cheltuiesc pentru a-și face aici, în lumea veacului acesteia, un cuib cald și sigur. Dar cât de sigur poate să fie cuibul acesta pe un pământ despre care eu am învățat cu aproximativ 30 de ani în urmă în școală că pe vremea aceea exista atâta încărcătură nucleară cunoscută în mod oficial, declarată oficial, pe fața pământului capabilă să distrugă 17 planete de mărimea pământului. Ce ar fi astăzi? Câtă încărcătura nucleară poate fi astăzi? După aproximativ 30 de ani pe fața pământului, iată cât de sigur îți este cuibul și cât de cald pe care vrei să-ți-l faci aici pe pământ, iubite ascultător. Fiul lui Dumnezeu însă, adică fiul veacului viitor, fi împărăției Dumnezeu, trec pe pământ ca străini și călători. Pentru ei, veacul acesta este un fel de pod. Trec pe el... Dar nu-și fac casă, nu se statornicesc pe el. Cine-și face casă pe un pod? Credincioșii, chiar dacă se însoară, este ca și cum nu s-ar însura. Ei nu-și fac din asta o țintă a vieții lor. Chiar dacă cumpără, este ca și cum n-ar stăpâni. Adică ei sunt liberi în duhul lor de toate și fac toate aceste lucruri în vederea scopului ceresc, nu pentru satisfacerea, Plăcerilor lor pământești trecătoare. Dragul meu, tu al cui fiu ești? Trăirea ta răspunde cu adevărat la această întrebare. Care este, deci, răspunsul? Cel fericit? Să dea domnul. În versetul 35, Domnul Isus continuă răspunsul în felul următor. Dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Se pune întrebarea cine dintre cei născuți din femei pot fi găsiți vrednici să moștenească împărăția viitoare a lui Dumnezeu? Nimeni. Pentru că toți sunt născuți în păcat, toți au firea păcatului, iar păcatul nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Vedem deci că numai cei născuți din Isus Hristos au firea nouă, dumnezeiască, vrednică de împărăția lui Dumnezeu. Firea sau natura nouă a celui născut din nou poate intra în împărăția lui Dumnezeu pentru că este de aceeași natură cu Dumnezeu cu împărăția sa. Naturile deosebite se resping Vrednicia despre care vorbește aici Domnul Isus este schimbarea firii a naturii, nu numai facerea unor fapte bune, peticirea cu virtuți a hainei vechi, a vieții născută în păcat a omului. Este vorba deci de schimbarea unei structuri cu totul din temelie, totul absolut nou. Nu este vorba de o îmbunătățire, de o reparare. Dumnezeu se uită la obârșia ta, nu la faptele la hainele tale. Dacă un om nu se naște din nou, spune Domnul Isus, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou. Această discuție o poartă Domnul Isus cu Nicodim în Ioan capitolul 3. Cei născuți din nou sunt fii lui Dumnezeu, fii veacului viitor care au parte de moștenire în el, care vor învia cu trupuri slăvite în ziua venirii Domnului Isus, a doua oară. Ei nu se vor mai însura, nici nu se vor mai mărita, pentru că acolo în împărăția spirituală a lui Dumnezeu sunt alte legi, alte rânduieli, deosebite de legile și rânduielile vieții cunoscute în lumea pământească, în lumea materială, pentru că este o cu totul altă viață. Duhovnicește vorbind, copiii lui Dumnezeu nici azi nu se căsătoresc cu ceea ce dă lumea, adică nu fac legătură duhovnicească cu ea. Ei aparțin veacului viitor, veac cu natură deosebită, de aceea nu se pot uni cu veacul de acum. Biserica Domnului Hristos nu mai are nimic pe pământ, este străină aici. Ea reprezintă împărăția lui Dumnezeu în mijlocul împărăției lumii, dar nu are niciun amestec cu această împărăție. Unde este amestec cu lumea, cu felul ei de-a fi, acolo nu-i biserică. Iată cam cum ar trebui să înțelegem relația unui credincios care este numai călător aici pe pământ. În urmă cu ani de zile, pe vremea comunismului, o familie din România, Primise toate aprobările de rigoare să părăsească țara și să se stabilească în America. Era în luna septembrie și urma ca în luna noiembrie, i-avea stabilită data plecării, să părăsească țara. Ei bine, oamenii aceștia continuau încă să cumpere pentru ca să mănânce, copiii încă mergeau la școală, participau într-un fel mai mult sau mai puțin la viața normală de dinainte. Era însă o mare deosebire. Toate aceste calcule și le făceau numai până la data de noiembrie, lunii noiembrie, când știau că trebuie să părăsească țara. În timp ce toți ceilalți făceau așa cum a făcut și el până în anul acela, anume provizii pentru iarnă și aduceau cartofi, varză, murături, așa cum facem noi românii, omul acesta din potrivă a început să scoată tot ce a mai avut prin pivniță și să le împartă. Hainele de iarnă de asemenea le a făcut pachet și le-a dat și cineva l-a întrebat. Măi omule, ce este cu tine? Păi toată lumea se aprovizionează și își pune în beci pentru iarnă, iar tu le dai pe toate? Atunci omul a explicat, eu sunt în țara aceasta, încă, dar nu mai stau decât până în luna noiembrie și mie mi-ajunge atât ce am. După luna noiembrie plec într-o cu totul altă țară. Vedeți dumneavoastră, prin comparație, credinciosul trece și el aici pe pământ. Și, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, participă și el la toate îndatoririle vieții acesteia, dar el își face un calcul. El știe că în curând va pleca să fie acasă cu Domnul și acolo, în cer, nu mai are ce face cu proviziile strânse aici pe pământ. Și el cumpără, vinde, se duce la servici, se ocupă de toate celelalte probleme ale vieții, dar pe toate le face în vederea celei viitoare. Dacă te numești creștin, și n-ai ajuns încă nimeni să te întrebe din jur, de ce trăiești în felul acesta deosebit de toți ceilalți? Este motiv serios să-ți cercetezi, să-ți revizuiești starea ta de credință. În continuarea răspunsului pe care Domnul Iisus îl dă deci le-a spus mai întâi că fii veacului acestuia se însoară și se mărită, dar cei ce vor fi găsiți vreți să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Iar în versetul 36 le spune, Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi Fii lui Dumnezeu, fiind fi ai învierii. Iubiți ascultători, ce este născut din Dumnezeu nu mai poate muri, pentru că nu mai poate păcătui. Așa scrie la întâia epistola lui Ioan, capitolul 3 cu versetul 9, adică ce este născut din Dumnezeu este izbăvit din starea de păcat și starea de moarte, starea primului Adam, și este mutat prin credință și pocăință în starea noului Adam, Adam cel din urmă, Domnul Isus Hristos. Deci, sămânța nouă din noi, care este lucrarea lui Dumnezeu, aceea nu mai poate păcătui ceea ce păcătuiește noi, este firea noastră veche pe care, din anumite motive, din nebăgare de seamă, o lăsăm să opereze. Și ori de câte ori ascultăm de ea, nu putem să facem decât ceea ce este ea, natura ei fiind păcatul și noi facem păcat. Dar ori de câte ori ne lăsăm stăpâniți și călăuziți de firea cea nouă a lui Dumnezeu, prin călăuzerea și influența și puterea Duhului Său Cel Sfânt, atunci lucrăm lucrările sfinte ale neprihănirii. Cine a ajuns în Hristos, în starea lui Hristos, nu mai poate ajunge iarăși în starea veche de păcat și moarte, pentru că din Hristos, din mâna lui, nu-l mai poate smulge nimeni. Cine a ajuns prin nașterea din nou să fie copil al lui Dumnezeu, nu mai poate să ajungă în vechea lui stare de neexistență, cum a fost înainte de zămislirea și nașterea sa. Cum mai poate un copil născut dintr-o femeie să mai facă drumul vieții în sens invers, ca să ajungă la neexistență așa cum a fost înainte de zămislire. Așa ceva nu se poate decât în mințile celor care scornesc povești, în minți bolnave. Acum însă să fim atenți. Ca să dovedească cineva că este fiul al lui Dumnezeu, trebuie să arate că este un fiu al învierii, adică un enviat din moartea păcatului, prin credința în Domnul Isus Hristos, care trăiește acum pentru neprihănire. Această înviere, care este tot una din nou din Dumnezeu, este o realitate puternică, văzută și cunoscută de toți, și de prieteni, și de dușmani, și de îngeri, și de draci, și de cer, și de pământ. De existența unui nou născut în lume, iau cunoștință toți cei care vin să vadă. E ceva care nu se poate ascunde. Un nou născut este cunoscut imediat. Așa este și un creștin adevărat între ceilalți oameni. După cum un copil născut îl cunoști că îl vezi, îl auzi țipând, îl auzi plângând, tot așa o făptură nouă duhovnicească va fi cunoscută de oameni printr-o viață nouă pe care o trăiește. Nu va fi cunoscut numai prin vorbele pe care le spune. El va fi văzut, la fel ca și copilul din femeie, și va fi auzit în felul cu totul deosebit și oamenii vor cunoaște că aici este ceva nou, nemai întâlnit. Deci Domnul Iisus spune, Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi Fii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Copilul lui Dumnezeu, din punct de vedere duhovnicesc, este chiar din veacul acesta, așa ca îngerii din cer, adică deasupra sexului, deasupra națiunii pământești, deasupra religiilor, deasupra claselor sociale, după cum zice și Sfântul Apostol Pavel. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere în prejur, nici netăiere în prejur, nici barbar, nici schid, nici rob, nici slobot, și Hristos este totul și în toți. Înțelegem noi lucrul acesta? Ferice de noi dacă îl înțelegem și, după ce l-am înțeles, ferice de noi dacă îl trăim practic în tot timpul vieții noastre și în tot locul. Domnul Dumnezeu să ne facă harul acesta la toți, iar noi să ne arătăm gata și să primim acest har de a înțelege ce este nașterea din nou? Că este vorba de o viață cu totul nouă, necunoscută niciodată în împărăția aceasta a lumii plină de păcat și întuneric? Este o viață de natură cerească. Domnul să ne ajute pe toți să ne arătăm dispuși și gata pentru a primi această viață cerească în noi, care ne face oameni noi, oameni noi care vom trăi spre slava lui Dumnezeu și spre fericirea noastră veșnică. Acum, cu aceste gânduri minunate și aceste dorințe sfinte în inimile noastre, pe care le dorim tuturor celor care ascultă emisiunea aceasta, anunțăm încheierea programului L237, care vă vine cu multă dăruire de inimă și cu dragoste din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.